وان انس ان رضی اللہ عنہ اوکام پوری غره د دې ټپ ده شریف زکه موږ ان شاء الله اراده دا کړی الله تعالی رسولنا ولی جدا دوم به جل بخدمت وو د انس رضی اللہ عنہ روایت ده تعالی ابن مالک و رضی اللہ عنہ. او دا حادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر کې بسرا کې دی رشیو لسکاره الله د حبیب صلی الله علیه وسلم خدمت کړي چکل سید البشر مدینی منوری تراغلی او دجل آخیت با شروع کنو داقا وقت اللہ سکالو ددن دو زرا او دو او شپگتیا احادیث نامن قول لی دو زرا دو او شپگتیا احادیث پیوصل اتوش پیتو احادیث نامتتفقن علیهی دی امام بخاری رحمت الله علیه د ځان لدریه اتیا احادیث ذکر کړی او امام مسلم رحم الله یکخن میں احادیث یوازه د ذکر کړی وکانه اکثر الصحابتی ولذر د بچو په اعتبار په ټول صحابه او کې ډیر هه دورس بچی دي چانو او داول دا الله حبیب ورته دعا کړی دا نن چوي زبته تولید او بچی ډیر شنه سبخوري اسلام اسلامنا منافی عقیده د دبا شي د ووجا دا چې مور راغله ونبي رسول الله تي خوي د موکا انس وداستا وروکه اونته خادم دی دعا ورته وواړه الله حبيب الله مبارک في ماله مال و ولده الله تعالی په د مال کې برکت واچي په بچو کې واچي عمر ډیر کې ګناهونه معاف کړ نو ایت بوي لقد دفنت من صلبي مئات الا اسد ویدو كم صلحو مدفن کړي دوره بچو پیږي لا ژوند دی او دی وکانه کان له بوستانا او د <تسجد> دې <متحد> او باغونو نور باغونو په پقال کې اوزل میوه کول او چون کې دا الله د <متحد> حبيب په دوار نشو د دې باغ په پقال کې دو اوزل میوه کول او فيها ریحان يجيء منه ريح المسك باغ کې سټه ګلون او بوټي نو د نور بوې په ځای بتی مشکو مش پمبر غونتی بویت الله د حبيب د دعا او د خدمت دا اسرات وي چا شام بیا له سلام خدمت کړی دایدا سرات او هو اخر من مات من الصحابه په بصره کې جکم صحابه ټولو کې رسو دي وفات ته پتریان مې هجري کې وفات شولې پتيار 93 هجري کې وفات اذور عمر ډیرشع چې اخر کې وستومان شوم د الله حبيب غوډاره باندې لګي درې پیګه په خبر نو انس رضی الله عنه د الله حبيب مشهور خادم مشهور خادم دوی وختقالله لقد بقیته ح سائمته من الحياتي وانا ارژو ا رااب مخفرات و خلکو سور دعاګان را ته الله حبیب کړييله مال ډیر کې بچی ډیر کې عمرې ډیر کې او بخن ولو کې نو ید ادېخ خوې پورګ کطر بچی خوې دومره دي چې تازواور باغ م پهقال کې دولی می, دو می وقعي او عمر نستړ شویم او یاد وساته ی زما د حبیب د خلینه روتی ز سلور می خبره پتا م چې الله وسما گناونه معاف کی دا انس رضی الله عنه روایت ده دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی لا یؤمن احدکم مؤمن شکر پتا سو کی او تن حتا ترضی کون احبب له چه شم ز ډیر محبوب غته م والده دوالیدین داغنا وولده او ولذہی یذبشودغنا وانا سه اجمعین ودخل کو تولونا دا محبت وی تبعی وی او محبت سوی اختیاری وی او عقلی وی ګر دی په لغورای کله وسڑی باندې س وادراره نو دغه مسلمان بیبیا بیبی سو بچی سو دا معاشره سو وی. چدا دا رپ ډنګ ډنګ دا وایي څه غم خو نه دي خدا الله حبيب وایي چې سنت طریقې مطابق دي اوس بغوري چې دې الله او رسول خفا کوي او ک بچي او رشتہ او زنان خفا کوي تاسو دا را او دی سړي دی اغه خلاف شريعت کار کوي او دا الله او رسول دینی یې او شوي نو دا, دا وخت کې د دعا او محبتونو مقابله وایي مومن نه دي چې زور تزیات محبوب دووالدین او د اولاد او د ټول خلق نه یا پهلره ټول خلق راضا او مرضیدا یا پهلره مرضیدا د الله رب العزه توب متفق علیه په دې حدیث باندې د امام بخاری او امام مسلم رحم الله دی مصلی الله تعالی اللہ. توهي د سنت 61 ان خوشبو هاوس مدینه مسجد جهانګیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروشت زموند دکان 2 م پتا واحد ګل اسلامي 61 سنټر